Ходять, сопуті кашлять, кашляють, по дахові гремлять. «Я переночую», – вирішив Білокобилка. «Не раю, не такі молодці втікали посеред ночі». «Я не печу», – пообіцяв Семен. «Ну, як хочеш», – погодився козак. Молоденька невістка нагодувала Білокобилку борщем з хляками та галушками, перетрушеним сиром. Господар заради такої оказії підніс чарку. Він і застерігав білокобилку і хотів, щоб хтось ще раз випробував закляти місце. Налив і собі в чарку велику синю, але то було саме шкло, а місце для горілки тіль-тіль на персток. Сторонньому чарка, здається, погарем і клював над нею носом. — Завертай, завертай, одже та корови! — погукував, бо йому й за столом здавалося, що чужий товар забрів на його ниву. Білокобилка усміхнувся. Його ніколи не вабило таке багатство, яке випиває з людини всю силу. З похіднею, великим олійним ліхтарем у одній руці, з якимось шматтям у другій, господар провів Семена до дверей нової хати, але далі не пішов. «Отак присінки, далі ціни, за ними світлиця, отако кімната, отако вантір», – розказував він. «Лягаю у світлиці, там лави широкі, стіл липовий». «Оце тобі кожушанка під головою, оце свита накритися, а оце свічка!» І оглянувшись, неначе хтось міг підглядати за ними, «А оце Євангеліє і пістоль!» «Євангеліє і пістоль?» – здивувався Білокобилка. нащо вони мені?» «Оборониться тим або тим!» Поки козак засвічував от похідні свічку, Білокобилка намагався роздивитися дім. «Він новий!» Широким рундуком, круглими вікнами в дубових рамах постукав кулаком по рамі, критий гонтом. Попрощався з господарем і пішов. Двері скрипіли й ржавим скрипом, немашкині. В хаті неживий дух, запустіння і тиша, навіть свіркунів не чути. Світлиці аж четверо вікон, але вони без сіранок, без віконниць, тільки дощі підкреслювали незатишок. Здавалося, за тобою увесь час хтось підглядає. Голий стіл, дві голі широкі липові лави, що сходилися на покуті, на підлозі лежав старий килим, і стояла світлиці груба, на ній на кахлях тінні козаки та гармати. Білокобилка ліг на покуті, свічку у відкнуту в черепочок з просом поставив на столі у себе в Одначе, трохи полежавши, взяв свічку, обійшов весь будинок. Скрізь пустка, навіть комора не замкнена, і там жодної діжечки, жодного кадібця. Господар все переніс на старе подвір'я. Сінечні двері не замкнені. Та тим кобилка і не клопотався а все ж ліг на лаву трохи насторожено. Я розгорнув Євангеліє. Признатися книги святого письма мені ніколи не доводилося тримати в руках. бачив її лише в руках попів та на судівському столі. Розглядав лики святих, здебільшого суворі, похмурі, лише Богоматір усміхалася мені доброю усмішкою. Дуже сподобався мені намальований книзі сад тільки якийсь не наш, пішніший і кращий, ніж навіть ваги в Криму. А там і інжир, і оливки, і лаврові кущі, а потім перекинувся далеко, за середину, де Іоанн хрестить Ісуса. Це мене здивувало. Я думав, що Ісус хрещений від Малку. Задумався над тим і почав мене обіймати сон. І я дмухнув на свічку. Але не встиг задрімати, як наді мною щось гупнуло. Потім ще раз і ще. Затрохтіло. Спочатку я вирішив перележати те гупання. Може, то кіт заліз на горище, або пацюк щось трубить. А далі сон полишив мене, і я розплющив очі, почав прислухатися. Гупало через кожні чверть години. І не на горищі. Опустив ноги на долівку, не здуваючи чобіт і не світяти свічки, почала паусіне, а звідти на другу половину хати. Ще коли обходив хату, помітив, що в кожній половині відчиняється по одному вікну. Виштовхнув пересохлу раму, виліз і по грядках, тихо ступаючи, пішов кругом хати. Пекатий угодований місяць випасав на небесній оболоні отари зірок. Костокриліка жениви пірнали і знову пірнали в темну синєву. Десь далеко ліниво виспівали дівчата, а я скрадався не наче злодій. І врешті побачив вутло, як мені здалося, постать на притілку хати. Постать нагнулася, випрямилася, відкинулася назад. Я вхопив ззаду одразу обома руками, за плече та за шию, що я була тоненька, як патичок, міг би переломити одним потиском. У виболошених очах, які косували на мене, димів жах, і місяць у них гойдався з боку набік. Хлопчина тремтів, неначе його била пропасниця. «Пустіть!» – пропищав тоненько. «А будеш кидати груддя?» «Не буду, отій Богу!» «А для чого ти кидаєш?» Хлопець шморгав носом, плакав. «Так нехай він не ходить до моєї матері!» «А як звати твою матір?» «От він більше не ходитиме. Тільки йти, бо впіймаю і в колодязь окину. Чого в колодязь і сам не знав? Випустив хлопчину і пішов до хати. Знову засвітив свічку, ліг, але спати не хотілося. Розгорнув Євангліє, перекинув кілька сторінок. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Так, але чому царство небесне для убогих духом? Якщо вони вбогі духом, то вони нікчемні. Далі про тихих, чистих серцем і милосердних. Вибудь вони теж попадуть у рай. А я? Я не тихий і не милосердний. Був колись тихим та добрим. Ах, яким я був сором'язливим та ніжним хлопчиком і жалісливим.